اندل سن اندل سن اندل حديث 19 حديث حديث 10 عن عائشه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي Kaže, ušao je Abdurrahman ibn Ebi Sidiq, radijallahu anhuma, kod poslanika, kod verovjesnika, salallahu alayhi wa sada. Kaže, ua ene, mustenide tuhu ila sadri. A ja ga, kaže, naslonula na svoja prsa. Kologorja iša. Odnosno, ude je riječ znači, u stanju, uh, hadith govori o tome kada je poslanik, salallahu alayhi wa sada, bio u smrtnoj bolesti, u kojoj preselio. Odnosno u ovom stavnju priselio sa znači, širitu, to, toko Hadisa spomne, da je ispustio duš da je priselio. Volim? Kaže, وما عبد الرحمن سيواء كن راتبون A kaže sa Abdurrahmanom, řečeo, znači, Abdurrahmanu, synu Abu Bekra, uh, bratu od Aisha, رضي الله عنها. Kaže, a sa njim je bio misvak. راتبون, znači svjež. يستنو بيهي, čistio je zube kaže fe ebeddehu Rasulullah sallallahu sallamu sallamu besarehu kaže pa je poslanik sallallahu alayhi sallamu udubio svoj pogled prema njemu, prema njegovu misvaku što je čistio kaže fe ahtu si vake fe qadimtuhu vatajjebtuhu kaže pa sam ja uzila misvak od, od njenog brata Brahmana kaže pa sam qadimtuhu osjekla sam onaj odrubla ona vrh gdje on čistio zube Ono što se raspršilo kaže to, to sam odrubla pa sam ona je donji dio ja ja sama sam ga kaže ona ga je sama taj znači pripremila ga pripremila ga da je može poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristiti summa dafa'tuhu ila nabi sallallahu alejhi ve sellem nebi. pa sam ga kaže dala vjerovjesnog sallallahu alejhi ve pa je on stavio u usta i koristio ga Fema ra'aytu Rasulallahu sallallahu alayhi wasallam istamla istinaan an ahsana min Bani pa Sa'ad ka je vidi Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam da je ljepši da je ljepši čistiju mi svakom zube kao tad Fema ada an thara Rasulallahu sallallahu alayhi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thuma qala Karicin je završio nije prošlo malo nakon što je završio podigao je ruku kaže ili prst I rekao, fi rrafiq il a'la. Podigao prst ili ruku. Vako ili prst. Pa je rekao, fi rrafiq il a'la. U odabranu skupinu ili prema odabranoj skupini. Sela asem, tri puta je to rekao. Thumme kudi je ali, zatim je preselio. Preselio, znači tada izdahnu, pustio dušu. Wokane tekulumate tebe ne hakinti od zakineti. A kaže Aša v prenos si ravio da iše, kaže ona bi znala reči, hvala se time. Kaže umro je preselju je kaže između mojej ključnej kosti između moje vilce. Na znači, č tu ležo pos ostavi vlavna na njena prsa. <clears throat> kaže vfilahsin a v tekstu drugom, kaže ferej tu jenzoru i misle govorice govor kada je dješ Abdulrahman, kad kaže, pa sam uh, pa sam vidila da on gleda, da poslanik sam gledao u njega u Rahmana. Wa raftu annahu yuhibbu sam kaže da on voli miswak, faqultu a'khuduhu. A'khuduhu laka. Pa sam rekla uzeću ga tebi. Kaže fa ashara bi rasih. Pitala ga znači da uzmi, uzeću ga za tebe, da uzmi od njega, da dadne, pa on kaže ashara bi rasih, pa glavom, kimnuo glavom, na'am. Kimnuo glavom, da. Kari vahada lafsutba kari, volim muslimna, kaže, ovo je tekst hadisa i kaže, ono što biljeći Buhari u suncahijihu, a kod muslima je slično tome, znači, ima razliku u nekim detaljima. A inači, vi znate, znači, ovaj Umdetullah Hamd uh, uslo, uslobio je šartovao i uh, njegov autor da spomene hadise mu tefeku na lehi, iako u određenim mjestima, u određenim mjestima uh, napravio je, znači, uh, izašao je mimo tog uh, uslova šarta koji se uslovio. Uh, ovaj hadis, <coughs> Pa jasno smo ovdje, ovaj neke riječi smo preveli ovdje one koje su bitne za značenje. E, hadis znači govori o znači ovdje je riječ o ono, događaju, priči gdje koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a bitna stvar vezana za našu temu ovdje je to koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio mi svak. I koliko je bio vezan za nik. Znači čak da je koristio pred samu smrt. Prinište peseli, pustio dušu. E, naravno, vi znate, znači, e, smisla korišta mi svaka prije svega bilo zbog toga, zbog zbog, znači, e, zbog ostvarivanja čistoće u ustima. Prinište progovori nešto o hadisu, s jedne i druge strane da navedemo ovdje koristi hadisa, a to je e, da je Da ako već potrebljavaš misvak, hadis ukazujem na to, treba koristiti misvak koji je svjež. Da je bolje koristi svjež nego onaj koji je suh. E, Spomenijete u hadisu da je došao sa svježim misvakom i kako, kako sa njim lakši, lakši odračuna od njega. Znači onaj suhi, on se brzo počinje da se lomi i ostanu tragovi u ustima. Suhi kako ješ prilikom postao je da ti komadču uđu u usta i da je prvutaš tako. Uh, hadith govori o tome također da treba, kažem, misvak pripremiti da ga pripremiti, znači treba ga onaj vrh gore pripremiti, oljuščiti i uh, ustima ga uzeti i ustima ga znači uh, uh, pljuvačkom napljunčiti da bi, se, da bi se onaj razdvojio, da bi se mogu koristiti, a ne ne grubo da uzmeš nekako se osjeko i odmah direkt na zube da desne podariš i da krv ide, znači mora se pripremiti misvak. Uh, <clears throat> Ja radi se doшло da korištenje tuđeg mi svaka nema smetnje u tome. Da se koristi tuđeg mi svak na no, način kako je Ajša radila ho radla. Naravno Ajša je negova supruga, a ovo je njen brat, tako da u tome ima ili nemaš. Znači to, ako bi neko od nekog uzeo neko svoj bližnji da uzme da koristi mi svak privremeno da uzme da znači, čuta me nema smeta da neko ne svati to je moje vi znate danas kod nas onak neko evo. Ne daj Bože, pogriješi četkicu tuđu u kvatlu uzme i tako. Šta, šta se sa njom dešava? Hemijsko čišćenje ili bacanje, ili tako? E, a govorili smo, znači, bitnost i korisnost toga da se unutra u porodice, ne znam se spomni, da se koristi određene stvari zajedničke zbog uroka. Znači, ne treba biti previše cijepidla kao toga da nemoj ti moju kašku, nemoj ti moju čašu, i svako ima svoj kaškicu, i svako ima svoju čašu, i šolju, i ratovi zbog toga se vodi. Pogotovo među djecom. Ili, znači, eh, Boželjno je tu, osno, ne treba biti zatezat u tome da se zajednički korisi stvari. I da sve nemi na peri zajednički korisi, i tako dalje. Ja to otlanja urok. Što je tema za sebe, govorili smo o tome, izvršena su istraživanja oko toga. Eh, Hadiz ukazuje na, također na to da i šaret, da išaret je šerijski muhtebar je po sostanjećњу išareti u glavu što znači ako se određene stvari da li maj posljedicu išare da nekom nekom nešto kaže išaret i da li, da, li, da li ima to svoj posljedicu potvrđivanje ili negiranje tako dalje i znači ali su na to da je išaret u stvari argumenti dokaza određen stvari koji se radi. a onda u hadisu je došlo fir, fir -fi prema uh, pokazuje prstom i rekao prema uzvišenom, sa uzvišenom, uzvišenom skupinom, društvom. Misli se ovdje, na ono što je došlo u koranskoj odcu, uvori nisa, el ladine en amellahu alejhim, oni tri skupine koje spomenute, odnosno četiri, e, el ladine en amellahu alejhim, e, oni koji, e, koji Allah biće šanu blagosovio, mine nebijine od vjerovjesnika, wa s-siddiqin siddika iskran ilahu robova wa shuha da shahida wa salihin i dobrih ljudi to je odabrano društvo eh otkud to šta je on to govoriš kakvo odabrano društvo o kakvom je ovde riječ odabrano društvo riječ ovde odabrano društvo što pašamo drugim hadisima i to da je radila da je poslaniša Lalanca, lala, ali rekao, što nije samo s timom, sam navodi fajdi, da ne reda, šta, šta je on to pričao, s kim on to pričao, šta je to bilo. Pa došlo u drugom, hadispovjačno kaže, a, Aisha radi Lalanca, kaže, kad se ovo deslo kaže, ali im tu znala sam enehu uh, hujire ili juhajiru, da mu je dat bio izbor, kakav izbor, poslaniša sam sa mnom, inače, kaže poslanicima, u drugom hadijsku od predniceva da iše, mami ne bi, nema vjerovjesnika, ila, ju, ila haj, a da ne bude mu dat izbor prije smrti. Kakav izbor? Šta mu se da? Izbor u čemu? Hoće da mu se uzme duša ili da još da živi? Znači, to, to, se da, znači, to je poslanicima rekao za vjerovjesnic, to dešava vjerovjesnicima. Ali znate slučaj, mu se ali isela. Kada je došao melek smrti, pa kada ga je on udario, tako, znate onaj, sad smo u Tefekon, ali i koji je imao tezile negiraju, kaže, nemoguće, čuje ču ja, udario meleka smrti. Moram da vam se nasetni melek smrti To su i čaje povični. Čaj čaje, znači nije ustavno da mora biti gradosno, je tako, bitna na pojenta. Možda, treba je uzeti, ali ne treba je ne odracivati. Ja. Uglavno, zavišimo. Znači, ovdje je bilo rič, da mu je došao da je došao medic smrti i dao mu izbor. Hoće li još da živi, da mu se uzme duša? Pa je on izabrao nama bude uzeta duša i tako tako preselo. Znači to je došlo iz doslovnih hadisa da se to da se to dešava. Među te ima jedan ima izmišljeni hadisa vezan za te teme. Znači ima izmišljen hadisa. Ovo je osnova da da vjerovjesnici prije smrti budu bude im dati izbor to je jedno, a drugo je ovo što se došlo od određenih hadisma, što je tema za sebe, čini da sam jednom hadisu pisao koji je bio proširen kod znate kod nas kako se širi, oni društvenim mrežama, neki se patični hadisi to odma pukne to ideja kohava. Ja. Андалусан Андалусан Андалусан